Gaieta errebeldiak, bost pertsonentzako. Osagaiak, kilogramo erdi irin, limoie dolaran jabat, berrogeita mar gramo azukre, oliba olioa, irua rautz, ama bost gramo legami, gatza eta kolorantea. Pauzuak, lehenengo kati batean arrautzak eta azukrea jarri, eta irabiaga joarekin ahazten nazi. Limoie dolaran jaren azalaren birrindura, rajadura, geitu, eta pizkanak alarogeita mar mililitro olio botatzen hasi. Irine eta legamia beste katilu batean elkartu eta gatzapur bat bota. Gaitu masari. Ongia masatu eta nahaztu eskuekin. Masa paper filmarekin gorde kanpoan ordu bat inguruan. Masa portxo txikiak kartu eta gaieta do forma eman. Sartagin batean olio naiko jarri eta zazpian roskila firgitzen jarri. Azkeni nahi baduzu azukre kanela bota. Nafarroako errezeta bat egiteko eta lagunekin ratu divertigarria pasatzeko ukera izan dugu. Errebeli zena jarri diegu sukaldatzen aventura gertatu zezkigulako. Honegin...